Відповідаючи, мовив йому Одіссей Велимудрий, швидше неси, поки досить є стрілся для захисту в мене, не відшловхнули б мене від дверей, коли сам залишуся. Так він сказав. Телемах же, послухавши любого батька, швидко в комору побіг, де зброя славетна лежала, виніс чотири щити від тіля він і восьм'я списів, також із кінськими гривами мідних шоломів чотири, швидко це все захопивши до любого батька, прибіг він. Перед усім же і сам одягнувся в озброєння мідне. Влати чудові, і обидва його челядинці, убравшись хитрого та промітного, обстали вони Одісея. Сам же він, поки ще стріл було досить для захисту в нього, безперестанно стріляв женихів тих одного по однім, цілячись влучно. Вони ж усі покотом падали, мертві. А як уже в ледареві не стало чим більше стріляти, він до двірка свій лук прислонив при стіні блискитливій і залишив там стояти. Узладненім добре покої, плечі покрив після того щитом собі, четверошкурим а на могутнє чоло шолом він добірний насунув з кінським хвостом, що страшно над гребнем вгорі розвівався, взяв ще два списи міцні, із мідним відточеним вістрям. Вихід там був боковий у добре збудованім мурі, біля самого порогу до зладених добре покоїв, хід до вузького проходу крізь міцно навішені двері, ходу цього пильнувать. Одісей доручив свинопасу, що близь дверей тих стояв, бо єдиний лишався то вихід. Мовив тоді Агелай до всіх женихів, обізвавшись, «Друзі, крізь двері бічні, чи не вибіг би звідси хто-небудь з міста гукнути людей і галос мерщій учинити? Муж цей востання тоді стрілятиме з лука сьогодні!» Знову до нього Мелантій, козиний пастух, обізвався. «Ні, Агелаю, паростку зовсім не можна. Страшенно, близько до двору. Красиві ті двері, вузький із них вихід. Стримає там багатьох одна лише дуже людина. Та постривайте, внесу для озброєння вам обладунок я із комори. Там, я гадаю, не в іншому місці зброю сховав Одісей з телемахом». Із сином присвітлим. Мовивши так, Мелантій козиний пастух вже пробрався до Одісея комору, крізь отвір вузенький іззаду, взяв там дванадцять щитів і списів він узяв стільки ж само, стільки ж із гривами кінськими міддю окутих шоломів. Швидко вернувшись назад, ту зброю роздав женихам Амвін. У і любиє серце, і коліна земліли, Щойно побачив він, як одягли вони зброю, і списами довгими вже потрясали. Не в жарт оберталася справа. До телемаха тоді він і словом звернувся крилатим. «Мабуть, це хтось із жінок у покоях моїх чи мелантій. Заколот злий проти нас телемаху отут затіває». Відповідаючи, мовив йому телемах трямовитий. Батечку, се не доглянув я сам, ніхто тут не винен інший, дверей до комори, що так припасовані, щільно не зачинивши, а в них непоганий, знайшовся вивідач. Іди, богосвітлий, Евмею, і двері замкни до комори, та подивись, чи це робить. Котра із жінок чи Мелантій, доліїв син, бо на нього найбільшу я маю підозру. Поки вони між собою провадили стиха розмову, знов до комори Мелантій козиний пастух уже крався, щоб причудової зброї внести. Свинопас богосвітлий це спостеріг і Одесеєві мовив, що був недалеко. О, Леер Тіт, богорідний, удатний на все Одісею, знов ця людина мерзотна, як ми із тобою й гадали, крадеться в нашу комору. Отож, скажи мені ясно, там його вбить, якщо в силі я буду його подолати, а чи сюди привезти, щоб від тебе прийняв він покару за незліченні злочинства, що в домі твоєму він коїв?